Felicitul episcop Iuliu Hosu Iu al lui Ioan, preot greco-catolic și al victoriei Măriuțiu, Iuliu Hosu s-a născut la 31 ianuarie 1885 la Milașul Mare, azi Milaș, județul Bistrița-Năsăud. A primit botezul și mirul la 19 martie din același an. Între 1892 și 1896 a frecventat școala elementară confesională din satul natal. A urmat studiile secundare până în 1900 la gimnaziile din Reghin și din Târgu Mureș. Apoi a urmat cursul superior la liceul din Blaj, unde și-a luat examenul de maturitate în 1904. Trimis la Roma, la Colegiul Urbanian, a obținut doctoratul în filozofie în 1906 și în teologie în 1910 la Ateneul de Propaganda Fide. Încardinat la Lugoj a fost sfințit preot în 1910 la Roma. A avut diferite funcții la curia de la Lugoj, iar în timpul primului război mondial a fost capelan militar. În 1917 a fost numit episcop de Gherla. Figură proeminentă în timpul evenimentelor Unirii Transilvanene cu regatul României în 1918, a fost renumit și pentru activitatea sa pastorală. În 1930, eparhia sa, devenind de Cluj-Gherla, episcopul Hosu și-a stabilit reședința la Cluj. După instaurarea regimului comunist împreună cu toți ceilalți episcopi greco-catolici, a respins fără teamă toate manevrele autorităților comuniste care vizau dezorganizarea și, în final, scoaterea în afara legii a Bisericii greco-catolice române. I-a pregătit pe credincioși pentru zilele grele care urmau. A fost arestat în noaptea de 28 pe 29 octombrie 1948, împreună cu ceilalți episcopi români uniți în cadrul prigoanei staliniste, dezlănțuite împotriva bisericii greco-catolice. Între 1950 și 1954 a fost întemnițat la închisoarea din Sighet, în urma refuzului său repetat de a-și părăsi biserica. După așa zisa eliberare din închisoare, la 4 ianuarie 1955, a fost dus în domiciliu obligatoriu în două mănăstiri ortodoxe, împreună cu ceilalți doi episcopi supraviețuitori ai închisorii din Sighet. Între 1955 și 1956, perioada destalinizării ezitante, i-a încurajat pe credincioși greco-catolici să-și declare public apartenența confesională și a susținut reorganizarea structurilor bisericii greco-catolice în clandestinitate. Începând din august 1956, a fost izolat în domiciliu obligatoriu la Mănăstirea Ortodoxă Căldărușani, vreme de aproape 14 ani, Acolo a fost supus până la sfârșitul zilelor sale unor continue presiuni și umiliri, care ar fi trebuit să-l determine să renege Comuniunea cu Urmașul lui Petru și Credința Catolică. În 1969 a fost făcut cardinal impectore de Papa Paul al VI-lea. În timpul vizitei trimisului papal, Giovanni Kelly, episcopul Hosu i-a cerut respectuos papei să accepte ca el să-și continue lucrarea pentru biserică în țară și să nu fie numit cardinal câtă vreme biserica sa era persecutată. La 7 mai 1970 și-a pierdut de mai multe ori cunoștința. Din pricina condițiilor severe de izolare, familia sa nu a fost înștiințată, iar spitalizarea s-a făcut cu o săptămână de întârziere, ne lăsându-i se nicio șansă de restabilire. A murit la Spitalul Colentina din București la 28 mai 1970. A fost înmormântată a doua zi după deces la cimitirul Belu, catolic, din București. La 7 martie 2019 s-a desfășurat procedura de deshumare a osemintelor sale. O parte din oseminte au rămas în același mormânt, cealaltă parte fiind transferată în eparhia sa de Cluj Gherla.